29 de febrer. Cada 4 anys arribem al 29, el mes de febrer. I aquest any ens ha tocat. Els que es sintonizeu des de les 9, ben retrobats a la nostra sintonia, els que feu a partir d'ara les sardanes, benvinguts a la sintonia de ràdio Palafugell 107.8 FM. Bé, com és habitual fent-vos arribar a les activitats sardanístiques que han des d'avui fins... ja no us dic fins divendres que ve perquè no sé si hi arribarem... no, pel que veig arribem fins a dimarts. Però bé, les activitats sardanístiques que hi ha. Comencem avui, dissabte dia 29... A Perpinyà, a la plaça de la Victòria, hi ha una ballada, formació específica per a aquesta activitat, Fira de Cultura i Entitats Nord Catalanes, 7 sardanes de 10 tirades, a les 15.30. A Barcelona, Ciutat Vella, pla de la Catedral, hi ha la principal del Llobregat, a les 18 hores. A Olesa de Montserrat, també hi ha una ballada amb música enregistrada sardavall ens posen ballada, sopar i festa eh, revival re, re, Revival. a les 20 hores no ens posen ballada, música enregistrada sí, ja ho havia dit a Barcelona el dia, demà diumenge dia 1 a Barcelona, Ciutat Vella plaça de Carles Pi i Sunyer hi ha la Copla Sant Jordi, ciutat de Barcelona, a les 11.15. A Cornellà de Llobregat, a la plaça de l'Església, hi ha també una ballada amb la principal del Llobregat. Que diem de full. El Prat de Llobregat, a la plaça de la Vila. Demà, igualment, demà, diumenge, dia 1. Hi ha la Baix Llobregat, a les 11.30. L'anterior que us he dit també és a les 11.30, que en aquí havia canviat de fulla, a Cornellà de Llobregat. A Cornellà de Llobregat també hi ha una ballada, a les 11.30. I al Prat de Llobregat també a la mateixa hora, a les 11.30, amb la Copla Baix Llobregat. A Sabadell, a la plaça del doctor Robert i a la principal de la Bisbal, a les 11.30, a Santa Perpètua, demogut a la plaça de l'Església, hi ha la Copla Ciutat de Terrassa. Si fa mal temps, el centre cívic al vapor, al carrer d'Enric Granado sense número. És la festa major d'hivern, Santa Perpètua. A les 11.30, demà diumenge, dia 1, a les 11.30. A Barcelona, Nou Barris, a la seu del districte, plaça major de Nou Barris 1, hi ha els mongrins, a les 11.30, diada del soci, a la de concert i ball a Can Dragó. A Blanes, Banc dels Músics, a les dotze del migdia, hi ha la cop la banda del Col·legi Santa Maria, de Blanes. Continuem, a demà diumenge, dia 1. A Madrid, qui vulgui anar al Parc del Retiro, a la Clorieta, Font de la Sardana darrere el Llac de les Barquetes i les columnes del Monument Alfons 12. La música, com sempre, és enregistrada i això serà a les 12 del migdia. A Santa Coloma de Gramenet, a la plaça de l'Ajuntament i a la ciutat de Girona, també a les 12 del migdia. I continuem a Santa Coloma de Gramenet, a la plaça de la Vila. Eh, hi ha a la ciutat de Girona, no, no ho entenc gaire, una a la plaça de l'Ajuntament, l'altra a la plaça de la Vila, a la mateixa hora, a les 12, amb la ciutat de Girona, ballada del Dia de la Dona. Bé, bueno, a l'Hospitalet de Llobregat, al Parc de Bellvitge, hi ha la Copla Premià, Festa de l'Arbre i Exhibició de Colles Veteranes, a les 12 del migdia. A Sitges, al Passeig de la Ribera, demanen del monument El Greco. Hi ha la Copla Maricel, a les 12.15. A Castellar del Vallès, al Pabelló de Joaquim Blume, hi ha una plec, amb la principal de l'Avisbal, la Sant Jordi Ciutat de Barcelona i la juvenil de Sabadell, ens diuen que si fa mal temps és el mateix indret. 43è Aplec de la sardana, concurs de colles improvisades, a les 16 hores. I ens anarem cap a Bordils, al pavelló Torrentó, també hi ha un Aplec. Continuem a demà diumenge, dia 1. Eh, hi ha l'Escopla Foment del Mongri, la principal de Porqueres, és el 30è Aplec de Bordils a les 16.30. A Tortellà, a la plaça de l'Església i a la Copla Vila de la Junqueras, la Fira de la Quaresma. Això serà a les 16.30. I continuem demà diumenge, dia 1. A Sant Julià de Vilatorta, al Pavelló, a l'Avinguda de Sant Llorenç i a la Copla Ciutat de Girona, a les 17 hores. Demà, demà passat, dilluns, dia 2. A Barcelona, Ciutat Vella, a la Casa de la Cerdana, al carrer de Pou de la Figuera XV, hi ha una plec, acte sense coble, vaja, a les 19.15, xerrada al Fiscorn, baix de coble, sessió de càrrec, sessió a càrrec de l'intèrpret i professor Pep Moliner, l'entrada és lliure. Bé, hi ha una plec, però diu actes sense coble, però no sé plec. I anem a Sant Cugat del Vallès, a l'ermita de Sant Madí, això de Barcelona, Ciutat Vella és dilluns, dia 2 i a Sant Cugat del Vallès a la mida de Sant Madí, dimarts, dia 3 a les 12 del migdia hi ha una ballada amb la Copla Contemporània és ballada de Sant Madí i això és tot és tot el que hi ha pel que fa a Sardanes fins, fins dimarts no, sí, fins dimarts bé, començarem doncs, començarem amb les que tenim preparades per avui Avui començarem amb una sardana que ens la interpretarà la Copa dels Montgrins. És d'en Rosent Palmada i porta per nom Muntanyes de Saret. Escoltat, Muntanyes de seret d'en Rosent Palmada, ens l'ha interpretat la copla, els mongrins. A mi ara, l'amic Jaume Tous estarà content, perquè la sardana que havia demanat, que jo no la, no la tenia i no la trobava, no me, la trobava però no me la deixava descarregar a l'ordinador, doncs, gràcies gràcies a l'amic Joan Tejidor, de Palamós, li vaig demanar a veure si la tenia, em va dir que, em va contestar, em va dir que sí, i eh, inclús em va, em va fer una mica d'explicació d'aquesta sardana. Diu, bona nit Jordi, no m'estranya que no la trobis. La va gravar la Flama de Farners el 1996. Aquesta és una sardana curiosa que perquè l'autor la va obligar perquè pràcticament tots els instruments de la l'acopla, la mateixa sardana obligada de tenora, tible i trompeta, que són les versions que jo he escoltat, però en compacte només es va gravar obligada de tenora, que és la que t'envio. Una abraçada, Joan. Doncs, gràcies a en Joan Teixidor, podrem escoltar tots plegats i en Jaume Tous també, que és que me la va demanar, aquesta sardana que s'anomena la que més m'agrada d'en Josep Carbó i l'escoltarem per la flama de Farnés. nam <laughs> Heu escoltat a la Flama de Farners amb aquesta sardana que m'havia demanat en Jaume Tous, la que més m'agrada. I des d'aquí, suposo que en Joan, en Joan Teixidor té prou feina, ell amb les seves sardanes, per escoltar-me, però un agraïment en en Joan Teixidor, que no és pas la primera vegada que m'envia alguna sardana que jo no tinc. Jo n'hi vaig enviar una, que segurament ell no té tampoc, perquè la vaig, la vaig enregistrar jo en directe. Però bé, entre tots ho hem de fer tot, entre tots ens hem d'anar ajudant. Escolta'm ara a la Copla Ciutat de Girona, una sardana d'en Narcís Paulís, Pau en el món. He voltat a la Copla Ciutat de Girona amb aquesta sardana de Narcís Paulís, pau en el món. Avui, suposo que hi haurà pau a la Catalunya Nord, suposo. A la frontera no n'hi ha hagut gaire, perquè la, la Guàrdia Civil i la Policia de Trànsit frenaven molt l'anada cap, cap a Perpinyà de, de, de vehicles, ho frenaven molt, demanaven molta cosa i, en fi, bueno, era d'esperar, suposo. Era d'esperar. Continuem, continuem ara amb la Copla Sant Jordi, ciutat de Barcelona amb el Sardà d'en Ricard Viladasau Jordi i Judit d'en Ricard Viladasau Hem escoltat a la Cople Sant Jordi, ciutat de Barcelona, amb aquesta sardana d'en Ricard Viladasau, Jordi i Judit. Curiosament, el meu net gran es diu Jordi i la seva parella Judit. Bé, no ens poden escoltar perquè estan a Galícia, perquè el meu net està entrenant en, el, en els petits alçalt de Vigo, però ell ja ho sap, ja li vaig dir que hi tenia aquesta sardana. Continuem, continuem ara amb la Cople Genissenca, una sardana d'en Ramon Rossell, els nou presoners. Heu de la cop la Genissenca, una sardana d'en Ramon Rossell, els nou presoners. Permeteu-me que faci un aclariment, perquè he rebut una trucada que dies enrere també la vaig rebre, eh, d'un personatge, i permeteu-me que no digui persona, que no diu el seu nom, no diu qui és. O sigui que a partir d'ara, i ho sento molt, però a partir d'ara, si em truca algú i no s'identifica no penjaré el telèfon en aquest, en aquest element ja li ha penjat el telèfon i dic element perquè és que si no vols sentir sardanes o no vols sentir que jo digui que a la frontera eh, frenen una mica l'anada cap allà per veure el president que és cap mal això de dir-ho, és la realitat no doncs es veu que en aquest element no, això no li ha agradat i ja ha trucat, sempre has de fotre cullerada, ja li ha penjat ho sento molt. Bé, m'he esbravat una miqueta, perdoneu-me. Continuem, continuem amb més sardanes. Ara escoltat a la Genissenca, aquesta sardana en Ramon Rossell, els nou presoners. Escoltarem el seny i la rauxa d'en Josep Martínez Vinarós per la juvenívola de Sabadell. El seny i la rauxa. escoltat el seny i la rauxa una sardana d'en Josep Martínez i Vinaròs L'ha interpretat la copla jovenvola de Sabadell una mica de publicitat ara tornem peixos galapaqueta a Monras servei de fleca i peixateria tant al matí com a la tarda al carrer Torre Torrejonama 53 ben bé al costat de l'estanc de Monras menja molt per poc poc poc poc poc poc masia urbana si voleu saber-ne més masiaurbana.cat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 Futbol a ràdio Palafrugell. Aquest diumenge, 1 de març, a partir de dos quarts de 5 de la tarda, a connexió amb l'estadi municipal Josep Plaia Arbonès. Per fer el seguiment de l'encontre, Palafrugell, quart.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 1805. Bé, nosaltres continuarem continuarem amb més sardanes, com no Ara serà la Copla Marina que ens interpretarà en la sardana d'en Francesc Mas i Ros Catalunya canta Thank you. Hem escoltat Catalunya canta una sardana d'en Francesc Mas i Ros, l'ha interpretat la Cople Marina. I ara escoltarem la Cople Ciutat de Barcelona, una sardana d'en Salvador, Codina i Cabra. Jo tornaré. No crec que sigui una premonició, però aquest és el títol de la sardana. Jo tornaré d'en Salvador, Codina i Cabra per la Cople Ciutat de Barcelona. I em sap greu, no falta gaire per acabar la sardana però tampoc falta gaire per ser, perquè siguin no, sí, que ara tenim temps m'havia fixat malament Era la sardana. Jo tornaré d'en Salvador Codina i Cabra. L'ha interpretat la Copla ciutat de Barcelona. I ara sí, segons i seran les 11. He de posar punt i final en aquest sardanes a la costa d'avui dissabte, dia 29 de febrer de l'any 2020. Us ha parlat amb molt de gust en Jordi Morell. Ara les notícies i després més Ràdio Palafrugella. Déu siau amics.